Невизначеним, розпачливим буттям монастирським і чужиницьким. Ранок настав сірий, холодний і безнадійний. Шмакті мокрого туману завалило аббатство, Змішалося з каменем, і не добереш, де туман, де камінь. Гнітило душу, вбивало бажання й надії, Хотілося вернути ніч, сон, забуття. День був такий самий, нічого не приніс. Аббатство... Заваленим шматтям туману завмерло, ждало, прислухалося. Не почули нічого, нічого не сталося, де й у не навіть її святі отці. Журина не знайшла кирпи і тривожилася ще більше. У тумані над вежами Кведлінбурга розпачливо кричала Галич, десь по брудних грузьких дорогах тяглися, мабуть, до Кведлінбурга обози з живністю. І похмурі селяни проклинали негоду імператора, і Господа Бога. Імператор замкнувся в палаці. Нікому не показувався, нікого не хотів бачити, нікого не підпускав, нікого не випускав і не відпускав. Як же вирвався від нього вже першої ночі за убуш? А може його і не було? Може та з'ява стала перед журиною? Бо ніхто більше в аббатстві не згадував про барона. Питати, але ж кого? Та чи й треба? Ще день і ще кілька, і нічого не ставалося. І дні ті були довші за всі роки ждання і нудьги на чужині для Євпраксії. І для Журини ставали вони дедалі тяжчими, бо тривога в ній не згасала, а побільшувалася і гострішала. І несподівано, імператор бідив Абатиси Адельгейди. Запрошеної епіскопа, аббатів, будуть барони і графи, запрошеною в праксію, може, єдино шляхетних вихованок аббатства, бо ж ніхто не міг зрівнятися з нею походженням. Вона була в чорному, тонка, висока, така юна, що видавалася споміж усіх дівчиськом. І всі були в чорному, бо ж в імператора жалоба. Не було пишної стрічі, бо жалоба. Він зліз з коня коло брами, швидко перейшов двір, не дивлячись скинув комусь на руки важке провологле хутро, зостався в чорному, високий, з запалими грудьми, весь у рудявому зарості. Не мав на собі нічого з імператорських відзнак, окрім грубого золотого ланцюга на грудях. І той ланцюг, мов би, гнув його, пригорблював, зсутулював, а може, то роки, Бо ж Генріх мав мало не стільки літ, як великий князь Всеволод, годився б і в праксі в батьки. Генріх був імператором уже тридцять літ, не змога навіть уявити. І хоч не були то легкі, веселі роки, хоч простягалося багато рук до його корони, хоч проклинали його в церквах і навіть у Римі, але ж тридцять літ на такій висоті, в такій самотині. У ньому змішалося все. примхи, призвичання, потреби, неминучість, неприступність, величу пертість, зарозумілість, недовір'я, підозріливість. Ніколи не обертався. Дивився тільки перед собою. Погляд мав важкий. Падав він нього згори вниз, гнітив, розчавлював. Не смів ніхто попадати під той погляд. Хто ж попадав, мав неминуче загинути. Чи він бачив щонебудь кого-небудь важко сказати? За довгі роки навчився пускати погляд боковий побіжний. Це помагало помічати багато прихованого, скажімо, жіночі очі, але останнім часом прийшло тривожне відчуття, що помічати жіночі очі вже не хочеться. Дратують і щоразу зринає, навіщо? За що було звелено, що до жінок твердо зневажати. Той зло жартував серед опитих баронів. Імператор об'ївся свіжиною, перейшов на Солонину. Адельгейда хотіла повітати імператора високими словами. Він нетерпляче відмахнувся. «Відаєш, що не люблю безглуздих криків. Алілуя, Осанна, полиш для своїх єпіскопів». не несміливо спитала, чи не помолиться він у церкві святого Серватіуса – Генріх сказав, що не піде. Але ж чому, ваша імператорська величність? Не спитай за обуша, кинув насмішковато Генріх. Він скаже тобі, що Бог – це сто тисяч свиней. Усі вітри і дими Європи були в його родуватій борідці. Він намагався бути образливо грубим, щоб відлякувати від себе душі низькі обмежені. І цим якось відразу сподобався і в праксі. Вона зрозуміла його Подратованість і оту втомлену пригорбленість. Бо то від сумної величі, а сумна, бо не потрібна йому самому, всім іншим так йому ні. Ще сподобалося їй відразу, що імператор висловлювався саме отими звуками, які розставляються між словами. Просте ніщо, якесь змитання чи покашлювання перетворював на сповнене глибоке значення слова. Ось так і дивилася на Генріха своїми сірими очима. Він наштовхнувся на ті очі, бо зухвалості в них було більше, ніж у нього самого. Він навіть не міг збагнути, що воно перед ним. Ноги і волосся. Волосся вибивається золотими пасмами з-під чорного жалобного накриття. А ноги і є цією істотою дивною, чужою, яка з'явилася тут, мови втілена образа імператорської гідності, виклик, натяк, дратування. У високому духу личить радість. Гнів лежить йому за становищем. Імператор спитав невиразно, без радості, але й без гніву. «Хто така?» Адельгейда підвела іфраксію. Та вдала поклін. Мати схильність ще не означає схиляти голову. Зухвальство неабияке. Треба було зневажити і змаловажити. Але подумав, що мати перед очима таке чисте створіння ліпше, ніж дивитись щодень на баронів з вухами чорними від невмивання. З жалими і острахом зрозумів, який він старий».